Цар Борис затявся і того листа відіслав папі. Папа відразу скористався з цього і у своєму посланні до Західної Церкви розповів про підступи влади Константинополя. Над Болгарією схрестилися духовні мечі. У сварку було втягнуто увесь християнський світ. І раптом новина – убиту царя Михаїла Третього. Василій Македонянин, що став єдиновладцем, вигнав Фотія і повернув із заслання старого патріарха Ігнатія. Папа позбувся свого сильного і мудрого суперника. Але тепер захитався Борис. Зверхність римського папи не була нічим легшою від зверхності Константинопольського патріарха Фотія. Ні той, ні другий не хотіли визнавати за Болгарією незалежність у церковних справах. Посол Бориса, боярен Петро, не домігся в Римі навіть архієпископата. Новий папа Адріан відхилив домагання Бориса про призначення духовним пастором Болгарії Формоза. Для самого Формоза це обернулося тим, що його заточили у в'язницю. Болгарію і її царя в однаковій мірі потрясали прокляття і анафеми із Риму, з Константинополя. Слав'янські просвітителі, проповідники християнства тепер заважали і тим, і тим. Лише сусідня моральська держава, що безперервно відбивалась від загарбань німецького імператора Дудовіка і утверджувала своє існування серед південно-західного слов'янства, жадала дістати підтримку слов'янських просвітителів, які своїм словом і вірою в єдиного Бога цементували б її народи – моравів, полабів, словаків – у єдину державу. Князь Моральський Ростислав мусив протистояти не лише мечу німецького імператора, але й його латинським місіонерам, що віддавна сіяли свою віру у землях Моравії і Паннонії, і через неї зміцнювали владу Німецької імперії. От тоді-то Ростислав, князь Моравії, Святополк, князь Нітри і панонський князь Коцеле. Відправили до Фотія ще у Константинополь своїх послів «Земля наша охрещена, і єсть у нас учителя, і жебин не наказав і поучав нас, і протолковав святі книги». Фотій знову покликав свого колишнього учня, Костянтина-філософа, який щойно повернувся з Хозарії, сказав «Я знаю, що ти хворий і слабкий, але ж хто крім тебе допоможе слов'янам Моравії?» хто перепише для них священні писання по-слов'янськи. Костянтин аж хитався від кволості. Однією рукою спирався на патерицю, другою тримався за впалі груди. Щось його душило, не давало дихати. Але він сказав, «До слав'ян-моравів я ладен піти пішки і босоніш, ладен померти за християнську віру. Я піду». «А твій брат Мифодій. Мефодій ховав чорні пронизливі очі під кошлатими бровами. Знав же, що Мефодій застряв у Болгарії біля царя Бориса, аби відторгнути його від латинян. О, якщо Мефодій того не зробить, то Болгарія в руках ненависного Риму стане найгрізнішим ворогом імперії. Тоді вони здавлять горло Константинополіса обома руками. «Мефодій ще побореться за царя Бориса», прошепотів тяжко хворий проповідник. Костянтина пишно зустрічав князь Ростислав з усім своїм людом. Йому назустріч висилали коней, виносили на вишиваних рушниках хліб і сіль, його самого несли на руках, величали своїм учителем і просвітителем. На нього чекали долини, ліси і гори довкола річок Морави, оскави, дечви, ойшани, гани, блатни, дії, де густими оселищами сиділи слов'яни, Оратові. У кожній оселі Він – бажаний гість, наставник на істинну віру, яка входила в серце людини з її рідним словом. Бог на землі – єдиний. Єдиний Його справедливий суд за гріхи, і для них – блуатарів та пастухів, і для велеможців та владців. Усі вони рівні перед християнським Богом, усі водвіки віки однаковому. Усім уготований рай Божий за праведне життя і пекло за гріхи. Раби, покоряйтесь власникам своїм по плоті зі страхом і трепетом, в простоті серця вашого, як у Христу. Кожен дістане від Господа по мірі добра, яке він сотворив, чи раб, чи вільний. І ви, владці, чиніть з ними так само, зменшуючи строгість, Знаючи, що і над вами самими, і над ними є на небесах Господь, у якого нема приємних по виду. Важко, дуже важко к волі людині нести слово істинної віри, привертати душі людські до свого Бога, витісняти латинських священників, переписувати книги слов'янськими письменами. Костянтин скоро зовсім за не міг. Велів однести себе до монастиря, прийняв схиму, і нове ім'я – Кирило. Чоловік готувався до смерті. Покидав на землі усі свої найздійсненні мрії, нерозділену любов, недовершену працю. Її міг продовжити тільки його вірний сподвижник, рідний брат. Мефодій ще застав брата живим. Висохлий, знеможений від сухот, з гнітючим блиском в очах, Костянтин Кирило – який тією схемою відрікся на словах від земного життя і житєйської суєти, грішив перед Богом своїми житейськими помислями, думав про свою працю, говорив про неї, мучився земними болістями, тужив за недовробленим. Брате, коли голос химника Кирила тремтів, ми з тобою, як два воли, усе життя вели одну борозну. Тепер я йду. На суд до нашого Бога. А ти не подумай залишити наші труди учительства. Чуєш, брате, не покинь цього. Чую, брате, чую, кивав тужливо сивою головою Мефодій. І сльози й не котились по обличчю. Висихали в очах від пекельного жалю. Ось він, молодший брат його, талановитіший, ученіший, і так рано покидає цей світ. Йому ледве 42 роки, тільки б ще міг він зробити. Нова істина відкрилась йому, що ніколи не можуть люди збагнути волю Бога. Вони її мають приймати або як милосердя, або як кару. Дорожи часом, брате, бо дні лукаві, шепотів Кирило. Мефодій мав один упрягтися в ярмо і сам тягнути плуга. Довкола нього було багато людей священиків, чинців, проповідників, пестів, осторожників. Це були слов'яни від різних родів і племен, охрещені Кирилом і Мефодієм. Навчені ними, вони вірували більше у своїх великих вчителів, аніж у їхню віру. Бог був далеко, чудеса творив давно, а ці брати-проповідники творили їх тут, на очах. Як же не піти за ними? Як же покинути їх? Ні Вадим, ні Местевой – і не помишляли про таку зраду. Вони прийшли з оцем Мифодієм у великий зелений град на річці Мораві, стольний Велеград. Та Славина не знала цього всього, не знала, чому Мефодій мав покидати Болгарію і йти за Дунай, не знала, чому ця столиця Моравії, куди вона прийшла із болгарськими черницями, лежала у руїнах і попелищах. Ішла порожніми вулицями Велиграда. І страшилась дивитись на обуглені чорні стовпи обіч дороги, на сірі згарища, де ще диміли головешки. Повсюди вештались розгублені люди, проклинали білий світ, голосили за незворотним. Розпитувала у зустрічних, де знайти оця Мефодіє. Її хоче пояснювали, тамечки, за градом. У домі священика Славомира, дім Славомира, Племінника князя Ростислава стояв за валами Града, садом виходив до Лугу. Був дім той дерев'яний, на підкліті, як у новгородців і киян, але не згорів. Двір не був загороджений, і люди вільно проходили по ньому на леваду, де паслись коні, косили трави. Серед косарів Славина відразу ж упізнала Вадима. Бронзоволицей, сивоголовою, білій сорочці, яку вона йому вишила, Широко розмахував косою, лишав широку ручку за собою. Побігла через нетолучені трави навпростець. Розкрила руки. «Вадиме! Вадий!» Звів очі, зупинився. Звичайно, це була славина. Повернулася. Прилетіла до нього його біла лебедиця. А вона стояла перед ним знеможена, втомлена і щаслива. І очі світилися радістю. Нехай вони сяяли до нього з густих сіточок зморщок, Нехай щоки взялися смагою і опали від утоми. Її біла шия вигиналась по лебединому, як і раніше, Ледь чутно брязкаючи разком коралів, які він колись їй подарував. «Я прийшла!» Славина заховала обличчя в долоні і заплакала. Вадим поклав свою гарячу шорстку долоню на її голову. «Я знав, що прийдеш». «Чому тут так?» Відірвала вона руки від обличчя, очима показала на пожарище. «Це помста латинян за наше добро», – сумно сказав Вадим. «Помста. Усюди лютує помста. Її добра душа ніколи не збагнеться її жорстокої сили. Скільки доріг пройшла вона, скільки горя людського пересіялось скрізь її серце, скільки добра несла вона в своїй душі для людей, далеких і близьких». І все намарно. Всюди добро відступало перед злом, гинуло, щезало, але й там, де воно брало верх, було нетривалим. Знову злоба і зло випливали нагору і тризнували перемогу. Це, що велиградці більше не слухали Божої служби в церквах по Слов'янському. і Костянтин багато інших священиків тут правили службу по книжках. Наш господар, славомир, Схову відкрив, учись читати і писати по-слов'янськи, і думати також, щоб бути людьми, треба вміти думати славину. Славина й сама думає про це часто, от і знову, добро не злом. І новий Бог, великий і всемогутній, який проливав скров кров свою за гріхи людей, не зміг подолати зла. Сюди так, немає. Немає на світі правди, хіба що в рідній стороні, де й смерть солодка. Ходімо додому, Вадиме, у Київ. У нас з тобою немає дому. У рідній стороні всюди дім, де станеш ногою, там твоя земля. Вони сиділи на березі Мурави, сиділи поряд. Два листочки могутнього слов'янського дерева. Де тільки життєвий вихор не крути окружеляв їх то опускаючи на чужу землю, то знову підхоплюючи і несучи невідкуди. Важко лежали на колінах їхні натруджені руки, що вміли все робити. Вони робили усе, та лише не для себе, не для свого роду, не для своєї землі. Відірвались вони від неї, очужили, та чим вище роки здіймали їх над світом, тим більше рідна земля озивалась у них якимось своїм голосом – помином і журбою. Ось і зараз славина згадує Київ, його білих лебедів на озерах і тихих плесах річок.